Ja, vi ska ju fortsätta här och börja läsa in här från olika texter och så vidare lite grann i taget så här. Och vi har nu måndag den 23 september 2013 här och vi sitter framför oss med friatider.se. Alltså friatider.se. Och nu hörs inte datorn på sidan lika mycket som förut här. Jag har ändrat en grejer. Mycket mer tekniskt här. Vi har löst ett tekniskt problem också som vi har haft vid livesändningar på Stockholms näradio. att Det kommer tillbaka med ljudet här och det beror på att stereomixen ska lägga sitt mycket lågt värde. Den ska absolut inte dras upp. Den ska ligga mycket långt ner så att säga. Verkligen långt ner och då har vi testat. Fritt fram för media att röja sina källor. Publicerat den 18 september på friastider.se det försvagas straffbestämmelsen om brott mot tystnadsplikten i tryckfrihetsförordningen som ingår i våran grundlag kan jag ju tillägga. Och det är Göteborgs tingsrätt som har kommit fram till att alla som lämnar uppgifter till en tidning ska anses ha godkänt att deras namn röjs. Även om det kommer överens om raka motsatsen. Detta så länge överenskommelsen inte kan bevisas. Och min kommentar är att det borde vara skriftligt på det här att man borde skriva ett avtal för de så lämnar uppgifter till en tidning. Och att tidningen måste skriftligen uh, uh, ingå ett avtal med namnteckning och sånt. Att de vill, det är bindande helt enkelt juridiskt. Inte bara muntligt helt enkelt över en telefon eller liknande. Eller via e-post. Uh, och... Uh, Eftersom det är svårt att bevisa att ett avtal inte existerar så innebär tingsrättens dom att i praktiken blir lagligt att avslöja många källor som hitt hittills inte skaffat dokumentation på att de ska få vara anonyma. Målet gäller brott mot tystnadsplikten enligt trycksfrihetsförordningen. Eh, Justitiekanslern hade åtalat tre medarbetare på tidningen Göteborgsposten och hävdat att de i strid med tryckfrihetsförordningen hade röjt en källas identitet. Den avgörande frågan vid tingsrättens prövning har varit om målsegenden ger sitt samtycke till att hennes identitet röjdes. Tingsrätten har kommit fram till att det är justitiekansen som ska bevisa att samtycke saknats samt att justitiekansen inte kunde bevisa detta så och därför har därför nog gillat åtalet i dess helhet och det är ganska många kommentarer här det är 92 stycken och Martin Oskarsson skriver så här att rent spontant känner man att vissa saker och ting hör hemma i en diktatur inte i Sverige Men vi har fått nya särregler och särlagstiftning och vi är inte längre lika inför lagen vi har kommit och det ordentligt snett i utvecklingen och vi behöver bekämpa sånt som är grovt orättvist och sådant som vi skapar ett vi-och-dem-samhälle. Och en signatur Joxan här skriver att då gäller det ju prästerskapets tillstadsplikt och så inte kommer det finnas någon som, som blarrar till en präst längre. Det är bättre att inte berätta något för tidningen så har de ännu mindre att skriva om rättssäkerheten har ju försvagats i sin helhet i landet. Folket mår dåligt och har ju Reinfeldt fått som man vill skrev en annan med signaturen Asimelia. Och någon Andrea skriver Va? Är det inte lika mycket tidningens ansvar att presentera dokumentation i sitt försvar? Presenterar tidningen ingen dokumentation så är det ju uppenbart att det inte finns. Detta låter ju helt tokigt. Ehh... Uh... Woppa skriver så här. Journalister, snälla försök stoppa upp en mikrofon för min näsa Så lär du efter en stund för att höra hur ditt riktum reagerar på alla slag i magen du får. <laughs> ja. Uh, mm, ja. Ska vi se. Ett effektivt sätt att tysta kritik. Diktaturen tar alltid bort folkens Se hur utvecklingen är i Sverige. Skrev en kommentar här. Sverige är på väg mot Sovjettidens mörka sida redan nu håller svenska staten koll på vad tidningen får skriva om kommer snart att det finnas bara statens egen prauda för folket, skrev juxan igen här och guest, en, en gäst skriver så här att um, det verkar fortfarande inte vara någon som fattar att media inte direkt kryllar av kommunister och liberaler vad vi har att göra med är en internationell elit som förvisso beskriver sin agenda med socialistiska och liberala argumentativa instrument, men de är också allt världen inte förstår. Grevskopan skriver ganska långt så här. Man får ta hänsyn till att folkopinionen är trög att vända och när det väl händer så sker det tappvis. Det som läser... Fria Friatider.se tillhör visserligen förtrupperna bland de vakna. Men många av dem är ändå kvar i det gamla tänket med kommunister och högerspöken. Även då de har förstått att allt detta är inte som de har fått lära sig tidigare. Det svåraste i den här soppan är att svälja. Att svälja är tanke på att både liberalismen och kommunismen tjänar samma herre. Svårt blir det dels därför att man har hela sitt liv blivit indroktinerad. Till att tro på två motsatta läger så tar det extra mycket emot att acceptera att det visserligen finns två läger men att dessa inte är höger och vänster utan det som vill styra och det som, in och det som ska styras. Det blir ännu svårare därför att ingen vill erkänna frivilligt det första taget att... att att man är ett får som håller på att vallas in i en hägnad. allas svårast blir det därför att man känner sig så sviken. Att ta till sig det dågra av oss här på fria tider försöker säga innebär att man måste inse att det är bland dem som man har fått lära sig att tycka synd om och skydda finns mäktiga fiender. Som har lurat oss hela tiden för att i själva verket få sätta sig på tronen som ska styra över världen. Då är det lättare att skälla på kommunister, högerspöken, journalister, politiker etc. Sedan får du ta med beräkningen att det bland kommentatörerna säkert finns några som låtsas vara okunniga. Men i själva verket är här för att leda de av folket på fel spår igen. Ja, nu ska vi gå in på nyatider.se som har börjat att få professionell utveckling på sin hemsida. Det ingår ju personer som tidigare var inblandade i tidningen Nationell idag. Men tyvärr så uppstod ju lite bråk om den tidningen så att de gick vidare. Och vi kan se Bavra Suck här till exempel. Och jag vill också tacka att de skickade upp ett provexemplar upp till mig här i Dalarna förut. Men det är så liten text att det är svårt att se vad det står faktiskt. Uh, nu hade jag lite fel här. Eller om jag sa det. Det är alltså nya .nu det är inte tider.se. Utan det är nyatider.nu Och det försvann brummet från datorn också här justera justerar lite grann och sen ska vi inte slippa igenom hörlur här Som jag har på sidan som tränger in genom mikrofonen som är ganska nära hörluren här Det är mycket mer tekniska Nyatider.nu Om man ska tydligen... Du kan ju se här till exempel att det är kundtjänsten telefonnummer i Stockholm då 410 677 70 i Stockholm 08 410 677 70 det är box 7029 907 02 i Umeå. Redaktionen kan man nå på snigelposten, box 79, 195, 22 i Märsta. Alltså Nya Tider, redaktionen, box 79, 195, 22 i Märsta. Ansvarig utgivare är Vavra Suck. Och jag fick ett provexemplar förut, men jag har lite svårt att läsa den här små texter. Och telefonen till Stockholm var 410, 677, 70 är indelat i olika avdelningar här och jag tror också att man kan läsa. De finns också på Facebook här också. Man ska kunna läsa också. Man ska kunna titta står det här. Nya tider.nu Man ska kunna titta i tidningen här. Man ska kunna bläddra i den helt enkelt här. Vi ska se som händer. Vi kan ju lite grann när man bläddrar också faktiskt här. Men man kan ställa in när uh, vi tar bort ljudet. eller ska vi ha lite prassel här. Vi ska se här. Uh, man kan alltså bläddra in, i en tidning via datorn här. Och förstora upp och, och så. Och det kan också prassla precis som det gör när man prasslar med en vanlig sån här tidning här. Vi ska se vilket nummer det här var då. Nummer 47, 2012 kan man provläsa här. Vad ska vi se. Aa. Ja, där kom det lite prasseljud. Men jag tror vi tar bort det faktiskt. Så vi ska... Uh, det här är alltså skrivet uh, 2012. När Vavra suck uh, hade gått dragit igång med andra också. Man kan provläsa ett exemplar här och bläddra. Rent tekniskt här och förstora upp och så kan man bläddra i tidningar och få även ett litet prasseljud som jag tog bort där. Men i alla fall nummer två 2012 här då kan man bläddra igenom och provläsa här vid datorn. Och eh, ansvarig utgivare här, eh, Vavra Suk, ja, han, chefredaktören då i alla fall, eh, skrev då Jag är stolt över att kunna presentera det första numret av veckotidningen Nya Tider. Det har hänt mycket som dess också kan jag säga här. Men det är i alla fall skrivet då nummer två, eller... Det är nummer två va? Nu ska vi se, vi ska titta här. Vi innehåller lite gamla uppgifter också här, de har ju bytt adresser och sånt. Och Hans Burgmeister har ju avlidit här va? Så att Vabrasuk har tagit över som ansvarig utgivare och chefredaktör, upplagan är 3000. Då hade man en postbox i Upplands VSB också. Men det här är i alla fall från 2012 när man drog igång det här nya tider. Och Vabra skrev, skrev så här då. Chefredaktören har ordet. Jag är stolt över att kunna presentera det första numret av veckotidningen Nya Tider. Bakom det nya namnet finns en redaktion som samlar medarbetare med mångårig erfarenhet av både journalistik och upplysningsverksamhet. Det som förenar oss är att vi ser ett skriande behov av en riktig nyhetstidning i Sverige. Pappersmedier tappar mark heter det. Det vore dock fel att tro att detta helt beror på den tekniska utvecklingen. Det viktigaste är vad det är tidningarna skriver om och vad det är de utlämnar. Att allt fler läsare väljer att överge de gamla medierna till förmån för nätets fria nyhetskällor beror helt enkelt på att papperstidningarna har slutat att fylla sin och svikit sitt, sitt eh, journalistiska uppdrag. Vad fortsätter. fortsätter. Det De föråldrade tidningsjättarna verkar fortfarande tro att de ska kunna fösa in de bångstyriga läsarna i forland genom att stänga av sina kommentartorsfält och låtsas som att de är den enda källan till nyheter. De underskattade dock sina läsare. Tidningstrakarna har blivit genomskådade. Nu är det nya tider. Nu är det dags för riktiga, sanningsenliga, sanningsenliga och oberoende nyheter. Nya tider står för en grävande journalistik som gamla tiders medier övergivit. Vi går till botten med våra efterforskningar och vi drar oss inte för avslöjanden som är obekväma för dagens elit. Nyheter som andra medier väljer att blunda för. Bara att skriva objektivt dagens svenska medieklimat är i sig revolutionerande. När etablissemangets journalister yttrar sig nedsatta om uppstickade medier- som ristar sig till att rapportera så som det faktiskt är medan de själva tar sitt citat, tar sitt journalistiska ansvar slutcitat. så innebär det i praktiken att de vill skriva läsaren på nesan eh, vad de ska tycka om händelsen. För att inte läsaren ska tänka fel så känner de ett behov av att lägga och utelämna ibland till och med ljuga rakt ut. Vi dumförklarar inte läsaren så som de gamla medierna gör. Vi är övertygade om att var och en är kapabel att själv bilda sig en uppfattning. Därför är det viktigaste för oss att erbjuda en objektiv och allsidig nyhetsrapportering. Också i vår rapportering om omvärlden går vi långt utanför det västerländska mediernas begränsade synfält. Nya tider bevakar även nyhetsflödet från asiatiska, ryska, arabiska, israeliska och persiska källor, ofta på originalspråket för att kunna komma så nära sanningen som möjligt. Våra korrespondenter har ett kontaktnät inom maktapparaterna såväl som inom oppositionsrörelser. Varje sida i olika konflikters i olika konflikter rapporterar utifrån sina intressen och det är genom att väga samman dessa som en mångfacetterad bild av verkligheten växer fram. Det är då man ser att även västerländsk media inte är annat än en parsinlaga. Detta gäller inte alls bara rapporteringen om krig, krigen i Mellanöstern utan lika hög grad om händelser i vår egen närhet om Sverige och vår vardag. Tillgång till oretuscherade nyheter är en absolut grundförutsättning för att det demokratiska systemet ska kunna spegla folkviljan. Alla totalitära stater har fruktat fria medier mer än väpnat motstånd och de har ansträngt sig till ett yttersta för att kontrollera nyhetsutbudet. Sverige har med ett koncentrerat medieegande och en rapportering utifrån bara en värdegrund lämnat det demokratiska spåret för länge sedan. Bara det är ett argument för en oberoende röst som kan ge nya tider även i politiken och samhällsutvecklingen. Nya tider är tidningen för läsare som är vaknat och som kräver raka nyheter ut, utan, utan pekpinnar. Vavra.suk.nyatider.nu eh, eh, Och eh, så skrev han alltså i den här eh, tidningen från 2012 man kan bläddra i här via datorn. förstår det uppe för minska och det är 16 sidor man kan läsa. Vi uh, ska se, ska jag ska ta och minska ner lite grann här för det blir väldigt stort va. Så vi får mer tidningen där. Uh, och... och uh. Det här är då tidningen som kom, äh, ja, nummer två var det väl 2012. Som man drog igång var det väl då ja. Och det är så alltså 16 sidor som man kan äh, läsa här. Äh, vi ska se här nu. Äh, nya tider. Punkt nu. Ja, nya tider är alltså beroende av sina permanenters stöd. Och för den enskilde permananten innebär det 11 kronor, per, 11 kronor i veckan. Men gör det möjligt för en slagkraftig tidning med alternativ nyhetsförmedling att fortsätta gräva fram det som etablerade medier valt att blunda för? Och du kan också få tidningen Nya tider hem i din brevlåda. För ett helår 545 kronor. Ett halvår 6 månader. Kronor. Och för ett kvartal på tre månader är det 149 kronor. Eh, och man kan då insätta pengarna på bankkironumret 108-0357 mottagare Alterna Media. Alltså bankkironumret 108-0357 mottagare Alterna Media. Ange din adress i meddelanderutan och hemsidan kan man också betala med betalkort här via datorn. Och eh, det var någon som hade ringt in också så här och sagt att de prenumererade på tidningen Nya tider. Och eh, därmed är det folk som har hittat den tidningen via att de har hört att det fanns en tidning som heter Nya tider. Eh, och eh, det är alltså nya tider. Punkt Nu. Och det är alltså en nyhetstidning som granskar makteliten, besöker rättegångar, rapporterar de viktigaste händelserna från Sverige och världen och med nu unik information från folkets perspektiv. Spännande läsning med ett politiskt inkorrekt och ärligt innehåll som en veckotidning ska vara. Och tidningen utkommer på papper varje vecka. Här på webben publicerar vi bara en eller ett par utvalda artiklar per vecka. Uh, nya Tider har på kort tid fått ett brett stöd bland fritänkande människor som genomskådar tyckleriet i den etablerade pressen Det tycker liksom vi att det är hög tid att Sverige får en seriös och oberoende dagspress Tidningen ges ut av förlaget Alltina Media och är inte knuten till någon organisation eller till något politiskt parti Den utkommer veckovis och riktar sig till alla som vill få en nyanserad bild av nyhetsflödet som vill veta vad den gamla tidens medier utelämnat och som inte nöjer sig med den friserade och tillrättalagda bilden i etabl pressen. Och man kan teckna prenumeration via datorn. Uh, helt enkelt. Vi ska strax då och kika lite vidare på nyatider.nu Det finns ju de som lyssnar som inte har datorer och sånt faktiskt det jag läser i nu kommer också höras över internet, men man har bytt lite adresser också här. Nu ska vi se här. Ja, man väljer alltså ut vissa enstaka artiklar på som inte är i papperstidningen så att säga. Eller från papperstidningen kan man väl säga istället. Och här har vi vecka 38. Framsidan En bild. redigeras då, använda har här är lite tokigt i layouten här men äh, det är vissa enstaka artiklar man kan läsa så att säga det här är ju en ganska ruskig sak vi kan läsa från vecka 34 och det var ju en, en Stig Olsson här, en liten kille som han har ju dramatism då sen han var liten han har ju suttit i större delen av vuxenlivet i en rullstol och han kämpar för att klara vardagen och för att återvinna den assistans som försäkringskassan helt fräckt har tagit bort från honom helt enkelt han har dragit in assistenten vad jag fattar det staten tar sakta livet av mig Steg Olsson har nyligen fylldat 60 och bor med sina två barn i Solna som är 22-14 år vi möts i en stor park och Stig har kämpat mot Försäkringskassan i flera år faktiskt. Och Stig har ju problem att utföra de mest vardagliga sysslorna i livet som att laga mat, ordna frukost, fika och tvätta ansiktet och så vidare. Men ändå trots detta har då alltså Försäkringskassan tagit bort möjligheten för hans fortsatta personliga assistans. Jag hade ju en släkting också som avled här. Han äh, hade ju själv assistans. Och sen hade han också en firma som trev sån här assistansservice Och han köpte ett hus uppe i Ljusdal och skulle ha 20 anställda och så vidare. Men så avled ju karm så, så fick man ju ärva pengar från honom. Och sen kom det skatteåterbäring också. Det var för mycket inbetalt från dödsboet också. Så 22 000 där också. Äh, nu ska vi se här... Äh, det här går ju tillbaka sen han var liten, den här Stig Olsson i såna då. Uh, han var en liten pojke på tre år och då fick han helt enkelt reumatism. Och hela kroppen verkte sönder alla leder förstördes. Bytte leder här och där. Från det att han var 14 år så levde han ett relativt vanligt liv med jobb. Aha. Det blev lite bättre med den här killen. Från att han var 14 år. Jag hosåll fritid. Men sedan när han var runt 50 år. Han är 60 nu. Så fick han tillbaka reumatismen. Och sen har han hamnat permanent i en elrullstol. Och då kroppens alla muskler utslagna. Och han kunde i stort sett inte röra sig. Och han är bara 1,50. Och fast i en stol. Och Nya tider, tider frågar så här. Vem hjälpte dig med vardagssysslorna innan du beviljades personlig assistans? Det var min förra fru som gjorde det. Hon fick mata mig. Hjälpa mig med dusch och tvätt och göra allting från A till Ö. År 2004 gjorde försäkringskassan en prövning avseende eventuell rätt till assistans som beviljades. När vi sedan skildes så jag kom ner till Stockholm står det här. 2011, det framgår inte vad han bodde förut i kassan att det skulle göras en ny omprövning på mig. Jag såg fram emot den eftersom jag var på gång att söka fler assistanstimmar då jag inte längre var gift. Jag var ju skild och ensamstående. Då behövde jag fler timmar tyckte jag. Och nya tider frågade. beviljades du fler timmar? Och Stig som svarar. Inte direkt. Jag ringde till försäkringskassan och då kom det en kvinna hem till mig. Jag hade en dålig dag och kunde inte ens göra en ka kopp kaffe till oss. Och det fick hon hjälpa mig med för min assistent jobbade inte just då. Vi satt oss så drack vårt kaffe och pratade. Jag var redan då så svag att jag bara kunde hålla kaffekoppen med bägge händerna. Efter cirka 15 minuters prat sade hon så här. Jag ser att du kan dricka själv. Detta låg därmed till grund för att jag skulle nekas assistans helt och hållet. är att jag kunde lyfta min egen kropp och när vi ändå är inne på det så kan det tilläggas att jag har svårt att greppa saker. Och huvudtaget taget ändras av 3% muskelstyrka kvar i mina händer. Och den här tidningen då som intervjuar Stig, Stig Olsson med e, Nya tider frågar så här. Vad sa du då till handlägaren? Och Stig Olsson svarar. Jag tittade på henne och trodde att hon skämtade. Jag frågade henne om hon tror att maten kommer lagad upp skur och, och flygande in i min mun. Och hon sa nej det gör den ju inte. Men det är inte mitt jobb utan det blir ju hemtjänsten som får ta hand om det. Hon tjatade om hemtjänst. Vad jag än frågade henne om. Hon sa sen bara helt kort att jag skulle inte få någon assistans överhuvudtaget. Hon tyckte inte att jag hade några grundläggande behov. Vilket är något som Försäkringskassan har hittat på vad det är. Mat och vatten verkar inte det ingår där. Och tidningen Nya Tider frågar igen. Hur ser det ut med exempelvis matlagning? Är det något du skulle kunna göra själv? Och Stig Olsson svarar. Nej, inte nu längre. Det har jag inte klarat av på över tio år nu. Och det är ju beklagligt men det har ju gått tack vare assistansen. Assistenterna arbetar ju efter hur jag vill ha det i mitt liv. Vill jag ha lite extra pe peppar eller salt i maten så blir det så. Jag har kunnat ha ett någorlunda dregligt liv. Men det slog sig brutalt sönder och det den dagen. Jag överklagade till försäkringskassan. Och bad att jag skulle få närvara när det då ändå sitter ett gäng människor som ska avgöra hur, min fram hur mitt framtida liv ska se ut. Jag hade ju skriftligen begärt att få vara med på det mötet för det är omöjligt att veta hur en person med handikapp fungerar, hur dennes liv ser ut om man bara läser om det på ett papper. Som reumatiker tycker jag att det inte finns någon förutom möjligen en läkare som skulle kunna döma i mitt fall. Men här satt ett gäng idioter ursäkta språket och fattade det sorgliga beslutet att långsamt avrätta mig. Men det menar jag är att utan den personliga assistansen kan jag omöjligen överleva. Den som tror att man kan överleva med hemtjänster har ingen aning om vad de egentligen står för. Det är absolut inte inget värdigt i det lilla de utför. Tidningen Nya Tider ställer frågan apropå hemtjänst. Hur skulle ditt liv förändras om du fick hemtjänst? Och Stig Olsson svarar. Då skulle jag inte kunna bestämma när jag själv behöver gå på toaletten till exempel. Jag fick bara gå det gånger som de är hos mig och då de har tid. Jag kan inte få äta vilken mat jag vill. Bara få äta färdiglagat på sin höjd. Kanske de har tid att göra en omelett. De har inte tid enligt sitt regelverk. Jag får inte kliva upp, upp när jag vill. Eller behöver. Får inte duscha eller tvätta mig när jag vill. Eller behöver det. Ja, det finns inget jag får göra när hur jag vill. Livet blir hårdare än det är för en livsstilsdömd massmördare. Och, och Nya Tider ställer frågan... Vad tycker du om det? Och Stig Olsson svarar, ja vad ska man säga? Det är ju en fruktansvärd kränkning och den, den som inte har råkat ut för det är ju inte fullt ut kan förstå eller uttala sig om det. Det är ju sinnessjukt. Nya tider ställer då frågan så här. Du har ju fått avslag på din assistans. Men du har assistans i nuläget ändå. Hur fungerar det? Dags läsa vidare här. Du har fått avslag på din assistans. Frågar tidningen uh, nya tider. Men du har assistans i nuläget ändå. Hur, hur fungerar det? Frågetecken. som svarar. Det är min kommun som går in och betalar det under tiden jag överklagar. Det ställer upp jättebra, men även det har gränser. Nu är jag inne på mitt tredje år i min kamp mot Försäkringskassans vansinniga beslut. Jag har dessutom nyligen fått mitt ärende avslaget igen. Och det är nu uppe på kammarrättsnivå. Jag fick avslaget där för att jag inte ens fick prövningsrätt på ärendet. Inte ens det fick jag. Det behövde ju inte motivera varken juridiskt eller medicinskt varför jag inte får assistans. Nu är det över tusen människor som har fått avslag på ett år. Man följer juridiskt snack och skrivelser förstör människors liv totalt. Och Sverige har då skrivit på en FN-lag från 2009 om funktionsnedsattas rätt till att leva sina egna liv och med fullständig assistans som gör att vi inte längre ska bli kränkta och förmjukade, vilket sker dagligen numera. Vi har därför fått laglig rätt. Och det är för första gången i svensk historia att kunna leva ett fullgott liv och kunna göra det som vi själva vill, som alla andra, utan funktionsnedsättning. Allt det som händer idag är precis tvärtom. Tidningen Nya Tider ställer frågan då till Stig Olsson så här. Hur kommer du att driva fallet vidare? Och Stig Olsson svarar. Nu försöker jag få ut min berättelse till massmedia. Det är en rent kriminell handling som Sverige håller på med. Det här tror jag är en av de största rättsövergreppen Sverige gjort sig skyddigt till. Vi sitter alltså i våra egna hem och, dör och sakta dör. Man tar ju bort möjligheten för oss att ens komma utanför dörren. Socialt är det ett rent skämt. Jag upplever det som en ren tortyr. Och jag är livrädd för att staten ska vinna. Här sitter han och kämpar... Jag hade ju en släkting, han var också så sådär pytteliten till växten och, och kunde inte, han var helt förlamad i händerna och allting. Va? Han hade assistansservice. Han mm, hade även en firma som, som anställde assistenter själv också. Så att det påminner faktiskt om en släkting jag hade tidigare. Han hade 3% muskelstyrka. Han kan i alla fall lyfta sin kaffekopp själv. Faktiskt, han är mycket liten på bilden här. Eh, nya tider i alla fall, punkt nu Frågar Stig Olsson så här Finns det något parti som du tycker har ställt upp För de handikappades rättigheter Och Stig Olsson svarar mm. Nej, tyvärr tycker jag inte det Jag har försökt läsa mig till informationen Om varför det är så Det är ju trots allt eh, Faktiskt så står så här Vi är cirka 2,4 miljoner människor i Sverige Som har någon form av funktionsnedsättning Alltså i någon form helt enkelt Uh, att ett parti inte bryr sig om så många människor förstår jag inte och mitt annat så är det ju faktiskt pot potentiella röster partierna säger att de väntar på den ena dyra utredningen efter den andra men jag vet inte, det enda jag kan komma på är att man har en bred överenskommelse att man skiter i oss det är ju sin egen lögn att vi bara kostar pengar en ganska lång artikel det här men uh, Nya Tider ställer återigen en fråga här du har varit en av dem som har klagat på tillgängligheten för funktionshindrade i Sverige. Har du något att säga om det? Stig Olsson äh, svarar så här att tydligen så har tidningsredaktionen här äh, reporten har tydligen med sig mikrofonen och spelar in det här, äh, den här intervjun på någon slags teknisk utrustning. Och Stig Olsson svarar Oj, egentligen skulle jag vilja skratta rakt ut, men då förstör jag mikrofonen. Jag tror att det var i slutet av 90-talet som det skulle ta tag i det hela med att men att alla helt enkelt hin avhjälpta hinder skulle vara borta 2010 till exempel men man nådde bara cirka 12% av utlovade 100. det är ju rena skämtet Nya Tiders reporter ställer frågan via någon slags inspelningsapparatur här någon mikrofon om det nu är en, en man kan ju spela in också via mobiltelefoner nu också med mikrofoner va eller om det är mp3-spelare eller om det är diktafon. Har du något exempel av tillgängligheten bröstet? Och Stig som svarar. Ja, jag, kan, jag tar det senaste jag varit med om. Då skulle jag, min assistent och min 14-åriga son åka och handla lite grejer på Ikea. Ja, det är Sanna Hilt som jobbar här. Hon finns ju på Facebook. För att ta sig dit på Ikea så måste man åka både pendel, tunnelban och buss. Vi åkte en söndag och pendeln gick inte så ofta. En gång var 25 minut. Då kommer pendeln och jag möts av jättehöga trappsteg. Tre stycken. Jag rullar fram till chauffören för att fråga hur jag ska kunna komma in med rullstolen. Ehh, alltså logföra med han alltså. Och får som svar att det, det inte går. Tåget är lite för gammalt för att handikappade rullstolar ska kunna åka med. Han säger att jag kanske har tur och kan åka på nästa tåg. Jag är glad för det var en söndag så det var inte några tidigare jag ville passa. Det är normalt för oss. Och reporten då som är Sanna Hill. Ställer den sista frågan. Hur fick denna händelse dig att känna? Står det. Och Stig Olsson svarar avslutande här. Jag blev bara fruktansvärt arg. Det är riktigt rök i öronen på mig. Är det svårt att förklara hur kränkt man kan bli. Jag ges inte ens rätten att räknas som en människa. Skrev Och det var Sanna Hill som var reporter med någon slags teknisk utrustning här. Och eh, hon finns ju på Facebook. Ja. Och en hel del kommentarer också. Här. Jag har Jag har pengarna vägen och därmed med till de som verkligen behöver den. Och en skriver ja det är mycket. Kostnaderna för assistansen har ju skenat. Det måste till någon slags om, om, omgörning i grunden för den verksamheten. Det står så här. Jimmy Magnusson som en kommentar skriver så här. Regeringen vill tvinga benamputerade att ta jobb som cykelbud. Alternativt tidningsbud. Alltså de saknar ju då ben. Det är väl så vi kan likna det. Jag står också med, Men en oduglig och despotisk generaldirektör för Arbetsförmedlingen anses vara förtjänt av 2 miljoner lön per år. Fy fan vad ruttet Sverige har blivit en banalrepublik. Och min kommentar är att... Det uh, står för 7 timmar sen, Men uh, hon har ju avgått då. Det, har ju, det kommer väl en helt ny... Jag kommer inte ihåg om det är någon som är på gång. Uh, ja...